Üdv mindenkinek, ez itt a Vetítőterem című podcastnek a beharangozója. Filmekről fogunk beszélni, spoilerezgetni fogunk, kritikákat fogunk mondani, és természetesen sorozatok is előkerülnek majd. Remélem, hogy sokan fogtok feliratkozni a feedünkre, és, és természetesen nagyon remélem, hogy jól fogtok szórakozni.